E dunque bentornati, bentrovate e bentrovati, bentrovati all'ascolto di Onda Rossa, Entropia Massima riprende dopo una pausa di due settimane, la prima per un inconveniente, la seconda perché eh, abbiamo dato spazio a una trasmissione sulle braccianti agricole che eh, era stata a sua volta rinviata. Riprendiamo con Alberto eh, il capitolo dell'economia Le trasmissioni di quest'anno si eh, focalizzano sulle Quelle che Alberto ha chiamato le mutazioni del capitale E gli lascio subito la parola Bene, il titolo eh, questa volta non so se eh, funziona bene Ma nel senso che una delle mutazioni che il capitale dovrebbe fare Non ha nessuna intenzione di fare e quindi è uno dei punti di svolta fondamentali. Eh, ho preso l'occasione, ne abbiamo già parlato l'anno scorso, quando sono usciti i primi pezzi, le prime parti del quinto rapporto del panel, cioè del gruppo di lavoro dell'ONU sul clima. Però adesso c'è una piccola novità, piccola ai nostri occhi, ma forse dobbiamo capire bene la portata della questione. Cioè il 2 novembre, cioè qualche giorno fa, tutto il rapporto quindi con anche gli allegati e tutta la parte che lo circondava e che non ha mai circolato in Italia ovviamente, è stato presentato alla riunione dell'ONU a Copenaghen. e sostanzialmente è stato approvato, cioè è diventato un documento ufficiale dell'ONU. Prima di allora era un gruppo di lavoro che lavorava per l'ONU, su incarico dell'ONU, a spese dell'ONU, ma non era stato come dire, approvato, riconosciuto ufficialmente. Può sembrare una cosa un po' formale, però eh, questo significa anche che eh, tra un mese a Lima in Perù Ci sarà un altro incontro per definire i, le eh, caratteristiche del trattato che dovrebbe unire i 195 membri attuali dell'ONU e che dovrebbe essere approvato entro la fine del 2015. Quindi in sostanza eh, questa cosa abbastanza formale in realtà è l'inizio della trattativa per la... Per, eh, far sì che i singoli paesi accettino le norme che sono previste, accettino di collaborare all'attuazione delle indicazioni del, del gruppo di lavoro e quindi il passaggio dovrebbe di diventare dal come dire, conoscitivo aleatorio al coercitivo, almeno nei limiti in cui è coercitivo l'appartenenza di un paese all'ONU. nel senso che l'ONU non ha il diritto di intervenire nelle politiche dei singoli paesi, però insomma, la sua voce è abbastanza autorevole. E in questo rapporto, così come viene presentato, ha ricevuto, come al solito, scarsa attenzione, anche questa direi piuttosto formale, dalla stampa italiana, e soprattutto per esempio il Corriere della Sera ne parla, riferisce sostanzialmente quello che dice il rapporto nella parte sintetica, cioè nella parte, la brevissima sintesi che inizia il rapporto, quindi quattro cartelle su 196 e soprattutto E poi butta l'attenzione sul Brasile dove c'è una grande siccità eccetera eccetera e quindi in pratica il problema è ancora una volta un problema del terzo mondo e un problema come dire ben noto con il quale, contro il quale non si sta facendo assolutamente nulla e viceversa il rapporto dell'ONU riguarda principalmente i paesi dell'occidente, i paesi industrializzati allora il rapporto sottolinea che ci sono che sono state esaminate 30.000 ricerche che sono state analizzate da 800 scienziati sono state commentate da un migliaio di scienziati quindi un doppio livello uno di selezione e uno di commento e le conclusioni a cui si sono arrivati sono state riviste da altri 2.000 scienziati quindi in pratica è un Un problema nel senso che questo uh, bisogna capire bene Questo gruppo di lavoro non ha fatto delle ricerche autonome Ha raccolto, acquisito, esaminato, vagliato e messo insieme Logicamente tutte le ricerche praticamente finora fatte sui temi del clima E queste ricerche non sono state accettate come ipotesi o idee o ricerche così che lasciavano il tempo che trovavano diciamo affidate alla buona fede del singolo scienziato gruppo di scienziati sono state queste le conclusioni di ciascuna di queste ricerche è stata vagliata e commentata e poi alla fine eh, selezionata e messa insieme a tutte le altre quindi questo significa che il eh, lavoro che ha fatto il, il comitato il gruppo di lavoro È stato un lavoro da Certosini, devo dire, in termini nostri, che però fa sì che questo rappresenta, questo documento rappresenta il punto accertato, quindi non il punto in astratto, ma il punto accertato, quindi non è un'operazione diciamo culturale, intellettuale, eccetera, eccetera, ma è il punto accertato al quale stanno le indagini e le ricerche scientifiche sul problema del clima. Però, ripeto, accertato, nel senso che ci sono stati queste soglie successive di valutazione. Volevo segnalare per chi fosse davanti a uno schermo di un computer che collegandosi al sito ondarossa.info e cliccando su Palinsesto e quindi su Entropia Massima si apre la, pagina, la nostra pagina, quella di Entropia Massima, in cui potete leggere una sintesi di questa trasmissione con alcune notizie appunto curata da Alberto quindi potete seguire meglio la trasmissione perché qui ci sono alcuni dati quindi oltre che ascoltare potete anche leggere anche eventualmente interagire con noi o telefonando allo 06 1750 o scrivendo al sito eh, della radio eh, ovviamente alla trasmissione entropia massima. Bene allora vediamo eh, più cose. La prima Le prime cose sono i dati realmente accertati, cioè sulle quali eh, non c'è discussione, non saprei come dire. Quindi, eh, questo fa eliminare tutti quanti eh, i negazionisti: nel senso che eh, ogni volta che dicono qualcosa eh, dovrebbero dimostrare che insomma hanno fatto delle ricerche migliori di tutti gli altri scienziati, no? Ecco. Allora. Eh, La temperatura è aumentata di 0,85 gradi, cioè un po' meno di un grado, dalla fine del XIX secolo. Inoltre, i mari... Questa è una media mondiale, ovviamente. Che è la media mondiale eh? complessiva, eccetera. Il livello dei mari è aumentato di 19 centimetri, quindi queste sono le due indicazioni che confermano però tutte le previsioni negative, cioè... l'aumento del riscaldamento è in corso che la sua velocità è eh, aumentata e si è accelerata nell anche nell'ultimissimo periodo e via dicendo quindi c'è una conclusione che viene sottolineata anche da Le, Pl Le Monde in Francia e non ci sono più scuse l'ignoranza non può più essere un pretesto questo dovrebbe essere una raccomandazione per i nostri politici che credo si siano guardati bene dal prendere nota. Quali previsioni vengono fatte e quindi su questa base che cosa indica il rapporto? Il rapporto dice le emissioni arriveranno a un certo numero di gradi, però non discute più quanto, eh, quanti gradi saranno intorno al 2100%. cioè fa il discorso all'inverso rispetto alla prima versione di questo documento, cioè dice le emissioni, quindi di CO2 e di tutte gli altre sostanze che sono riscaldanti, cioè che contribuiscono eh, al riscaldamento. Abbiamo superato le parti. 400 parti per milione l'anno scorso, quelle, mi sembra. tutte no? quelle indicazioni ah. che sono state già date, però queste emissioni devono arrivare al loro picco nel 2020 cioè fra sei anni cioè l'affermazione che fanno gli scienziati è non si possono bloccare qualunque cosa facciamo queste continueranno a e esserci queste missioni <coughs> però ci dobbiamo tutti impegnare affinché il 2016 sia eh, scusatemi eh, il 2016 sia l'anno di massimo picco per il eh, per questo livello. Il 2016 Inizio. o 2020? Scusami, devono arrivare al picco nel 2020, scusami, hai ah, ecco. ragione, ho sbagliato io. Eh, nel 2020. Il picco significa che da quel momento devono cominciare a discendere. Per cominciare a discendere noi dobbiamo aver modificato radicalmente e tutte le nostre fonti di emissioni dannose. Questo è il significato preciso di questo indicazione Quindi è urgentissimo il cambiamento? Quindi deve essere, il cambiamento deve essere fatto subito, tenendo conto del fatto che anche se fatto immediatamente su scala massiccia, a scala internazionale, per i prossimi eh, anni ancora continuerà, cioè fino al 2020, nei prossimi sei anni, continuerà a verificarsi l'aumento delle emissioni questo è un'indicazione ovviamente perché se non facciamo niente il picco non sarà quello del 2020 eccetera eccetera quindi questo 2020 è un obiettivo ecco scusami per farmi capire e far capire a chi ascolta uno potrebbe dire vabbè il picco non arriviamo al 2020 magari al 2030 <coughs> cosa, aspetta, cosa aspetta, significa ecco, ah, ecco. No, eh, ci arriviamo <ride> no? allora queste emissioni dicono Poi devono diminuire tra il 40 e il 70%, sono due, è una gamma. Entro il 2050, durante, a partire, diciamo, in confronto al 2010. Allora, l'altro elemento che ti forniscono è: anche se riusciamo a mettere in moto iniziative, eccetera, eccetera, ci sarà una. diminuzione che deve essere raggiunta entro il 2050 che è un, diciamo un secondo obiettivo il primo obiettivo è cominciare la discesa e l'altro obiettivo, gamma di obiettivi dobbiamo diminuire almeno del 70% entro il 2050 poi devono essere scomparse totalmente è testuale quello che sto leggendo devono essere scomparse totalmente entro il 2100. <coughs> o meglio sarebbe, dice il rapporto, che cominciassero a essere inferiori allo zero, cioè che non ci fossero più emissioni, anzi quelle poche ancora esistenti dovrebbero ulteriormente dim diminuire. Però, dice, devono essere scomparse totalmente entro il 2100. Allora, noi dobbiamo in sostanza capire La portata di questo fenomeno, per la cui scomparsa totale di emissioni che contribuiscono all'effetto serra, non si potrà avere prima del 2100. Però noi dobbiamo far sì che dal 2020 sia cominciata la diminuzione, perché altrimenti eh, si sospone anche l'ultimo eh, obiettivo e via dicendo. però di essere stato chiaro. Sì, sì, io aggiungo che non rispettare questa tabella di marcia molto impegnativa significa che le temperature aumenteranno ancora di più esatto. del previsto con le catastrofi connesse. Esatto. esatto. Cioè, eh, questo è stato detto in altre parti del rapporto, si parla di quei 4 gradi di aumento di, di, della temperatura rispetto a 0.85 di cui parlavamo prima e per questa data del 2100. 7 metri di innalzamento del mare e via dicendo, cioè tutte le altre valutazioni che sono state fatte dopodiché un altro obiettivo nel 2050 le rinnovabili devono rappresentare l'80% del totale della produzione di energia quindi questo segnale è inequivocabile no? nel 2050 le rinnovabili devono rappresentare L'80% del totale. Non delle emissioni, eh, della produzione di energia, dell'uso di energia. Bene, allora facciamo una prima pausa musicale, ricordando ancora il numero di telefono 0649 1750. Questa è entropia massima. Stiamo parlando del rapporto presentato all'ONU, approvato anche dall'ONU sulle. Eh, cambiamenti climatici questo poi verrà messo in relazione con eh, il modello produttivo dominato a livello mondiale appunto dal capitale ascoltiamo una famosissima canzone dei Queen eh, che non a caso vista la situazione si intitola The Show Must Go On Another hero, another mind is behind the curtain in the pantomime. Hurt the line, does anybody want to take it in? Quindi eh, l'obiettivo che abbiamo già detto è quello nel 2050, le rinnovabili all'80% del totale. questo eh, C'è anche implicita una risposta, cioè evidentemente con le energie rinnovabili si possono fare eh, molte cose. che molti dicono invece possono essere so, fatte solo dai grandi impianti eccetera eccetera ecco ma questa cosa secondo te il mago Matteo alias Matteo Renzi non no, l'avrà che... letto questo rapporto? Questo no no rapporto, aspetta no. Adesso, poi, ne parliamo, <ride> ah, poi ne parliamo che perché... lui sblocca le trivelle va bene così esatto allora l'altro obiettivo è entro il 2100 energia fossile o energia di fonti fossili eliminata quindi è tutto connesso ovviamente no? con gli altri obiettivi e con le altre indicazioni allora poi c'è una frase non precisata almeno non credo che ci sia neanche all'interno del mega rapporto che mi sto studiando è il rapporto dice gli investimenti per fare tutte queste operazioni Eh, devono superare una certa cifra di svariate centinaia di miliardi di dollari questo lo dice entro il 2020 cioè i prossimi sei anni sostanzialmente ti dice eh, saranno cruciali se vogliamo veramente modificare eh, tutta la struttura produttiva così com'è vai a proposito della cifra perché uno potrebbe pensare centinaia di miliardi di dollari madonna che cifra paurosa Una voglio solo ricordare una cosa la banca centrale europea in poche settimane ha regalato oltre mille miliardi di euro alle banche quindi quando vogliono i soldi li trovano si trovano, trovano esatto eh. e quindi invece eh, questo discorso è certo oh, il, eh, questi investimenti dovranno essere a ulteriori cifre in particolare quelli nell'energia alternativa e nell'aumento dell'efficienza energetica quindi sono le due misure considerate fondamentali prima del 2030 quindi in pratica è 2020 una cifra molto consistente per far capire che sta cambiando la struttura e una cifra ovviamente ancora più rilevante entro 15 anni a partire dall'anno prossimo Quindi questo è il periodo assolutamente cruciale, cioè eh, lo snodo fondamentale che viene quindi precisato sia come obiettivi che come quantità di investimenti da realizzare. <coughs> Le fonti varie che ho trovato, i pochi commenti che ho trovato, dicono che rispetto a questo schema logico e a questo schema di obiettivi, eh, noi stiamo in una situazione, molto, specialmente in Europa, molto... Eh, come si può dire? Molto confusa, cioè non, eh, non così logica. No? Per esempio, la Germania ancora, che sembra essere molto avanzata dal punto di vista delle energie alternative, ha ancora le centrali a carbone, evidentemente in un numero più consistente di quello italiano. La Francia, anche lei che sembra aver fatto molti investimenti nelle energie alternative, ha 56 impianti nucleari. non sono previsti fra le energie alternative. Eh ma loro dicono che non, em <coughs> non emettono CO2 quindi Beh, sono a posto l'Inghilterra si guarda bene nell'affrontare questi temi i paesi nordici hanno cominciato ad affrontarli però adesso dobbiamo vedere in più in dettaglio <coughs> stiamo ancora pienamente come se stessimo nella fase iniziale della ricerca del petrolio No, cioè noi stiamo per autorizzare gli impianti di estrazione nell'Adriatico che oltretutto creerà immediatamente dei problemi con l'altra sponda perché i giacimenti non è che sono delimitati, no? E, e dall'altra parte in Basilicata dove già esistono 472 trivellazioni hanno avanzato richieste per ulteriori trivellazioni. Quindi In Italia possiamo solo vantare un eh, diciamo un provvedimento, un decreto per il risparmio energetico approvato a luglio, quindi che ancora non ha avuto alcun effetto, ancora non molti si sono accorti che è stato approvato eccetera eccetera. Ultimo punto sempre per eh, riguardare a questo uh, rapporto. Questo rapporto dovrà essere nuovamente discusso. in Perù, a Lima in dicembre e poi a Parigi per assumersi gli impegni da parte di tutti i 195 paesi nel dicembre 2015 quindi anche quest'anno in cui il rapporto esiste ma bisogna come dire, cambiare l'orientamento di molti governi in particolare di quello italiano eh, l'anno prossimo sarà estremamente importante per potersi presentare al momento dell'approvazione complessiva internazionale con una posizione perlomeno chiara e delle responsabilità eh, diciamo esplicitamente assunte eh, tutti questi dati andranno ulteriormente approfonditi, io penso che dovremo dedicare almeno un'altra trasmissione fra un qualche mese, magari dopo eh, l'Ima, vedere che è successo che cosa sta succedendo vedere se è partito il, il decreto per il risparmio energetico e così via però io vorrei che contemporaneamente non si dimenticassero alcune cose cioè questo, questi dati sono soltanto per il clima nel frattempo eh, il tis, lo stesso tipo di inquinamento e di, di intaccamento, cioè di distruzione delle risorse naturali cioè lo stesso tipo di meccanismo che però non ha alle spalle i rapporti scientifici di questa portata avviene per una serie di altri fenomeni Non so il fatto che siano morte più della metà delle api in tutto il mondo e per causa di un pesticida che colpisce gli elementi neurologici del, degli insetti è un fenomeno mostruoso perché non per, le poveri animali, per i poveri animaletti non è questo il problema o per la specie minacciata Il problema è l'impollinazione che questi effe eh, insetti effettuano, cioè in sostanza, stiamo rischiando di avere un'agricoltura estremamente povera e estremamente limitata se non c'è un'impollinazione sufficiente. C'è tutto il problema delle perdite di varietà genetica. Questo abbiamo perso quasi la metà delle specie viventi, in particolare terrestri e marini. Eh, di grandi taglie. abbiamo mh, questi eh, lo GM che sta l'altro giorno abbiamo fatto un incontro qui a Roma con un'esperta dell'Uruguay del, dell ha spiegato che metà della produzione agricola del paese è ormai soia trasgenica in gran parte viene esportata è esportata nei nostri paesi, nei paesi occidentali quindi l'Italia ha eliminato Il, apposto il divieto non eliminato, apposto il divieto per la coltivazione delle piante OGM però noi importiamo prodotti come la soia che ha 6.000 impieghi diversi, compreso il gelato per capirci che viene invece lasciata liberamente entrare. Allora questo ovviamente poi ci sono tutti i dati sui tumori derivanti da determinanti ambientali insomma cioè. Una serie di altri meccanismi che non dobbiamo mai dimenticare perché sono connessi, sono legati ai mutamenti del clima, sono estremamente, sono tutti meccanismi interrelati, però dobbiamo assolutamente non dimenticarli anche durante la lettura del rapporto. all'ascolto di Entropia Massima su Radio Ondalusso 87.9 in FM facciamo una seconda pausa musicale intanto vi ricordiamo il numero di telefono per chi volesse intervenire prima dell'ultima parte della trasmissione 06 49 17 50 prossimo pezzo Hell Nation dei Dead Kennedys Hell Nation That's the only world we got. Let's protect it while we can. That's all there is, And there ain't no more. There ain't no more. Have a nice night and pleasant dreams. Allora, torniamo in diretta per segnalare una telefonata di un ascoltatore che vorrebbe sapere quali sono i prodotti tossici che provocano la, eh, la strage di api, eh, non abbiamo i nomi e i dati al momento, però li eh, metteremo sulla pagina web di Entropia Massima, basterà collegarsi Penso tra un, due o tre giorni dovremo farcela. Basterà collegarsi al sito ondarossa.info, andare su Palinsesto e cliccare su Entropia Massima e si aprirà appunto la pagina dove mettiamo i documenti, i contributi, le sintesi delle trasmissioni che comunque potete riascoltarvi sempre sul sito della radio perché le eh, mettiamo appunto al termine di ogni trasmissione per chi volesse eh, risentirle. Di nuovo la parola ad Alberto per l'ultima parte della trasmissione di oggi. Allora, fin qui abbiamo parlato del eh, rapporto, quindi stiamo parlando soltanto del clima e io ho cominciato però a pensare a una serie di spunti pic, pochi per il momento, però bisognerebbe che invece sono quelli politicamente più eh, importanti, soprattutto eh, a mio modo di vedere dovrebbero maturare nel prossimo anno. cioè da adesso alla fine del 2015 eh, io capisco che mh, come posso dire estremamente ottimistica questa cosa eh, però l'attuale governo dovrà andare a questi incontri e dovrà avere una posizione quindi eh, dobbiamo fare questo sforzo le forme non sono chiare ancora, dobbiamo ancora studiare un po' però I dati di riferimento, cioè è praticamente possibile, questa è un'affermazione che faccio volentieri e senza molti dubbi, sulla base dei dati del rapporto è possibile fare un piano per gli interventi nei prossimi 15 anni e quindi sapere quanti miliardi di dollari dovrà destinare l'Italia a questo scopo. È un'affermazione che può apparire come dire, pretenziosa da un economista singolo, eh, però eh, ci sono i dati per poter fare delle prime stime e soprattutto si può cominciare a incalzare il governo con delle cifre, non so, cioè dicendo abbiamo già approvato una legge, faremo, prenderemo faremo i compiti che ci assegnerà l'Unione Europea, eccetera, eccetera. e eh, invece bisogna incalzarli sul piano del piano degli investimenti allora le cifre le abbiamo viste quindi dobbiamo eh, cominciare subito perché bisognerebbe dare alcune prime indicazioni su questo piano cioè sul che, sul che fare durante il prossimo anno il più presto possibile comunque durante il prossimo anno prima del dicembre e soprattutto eh, bisogna cominciare a quantificare le risorse che dovrebbero essere destinate a questo scopo. Quindi, eh, come dire, mettendo immediatamente in crisi il meccanismo di destinazione delle risorse che viene fatto per, eh, diciamo, sulle leggi recenti che tutti conosciamo e quindi non bastano gli scioperi perché bisogna cominciare a fare delle proposte, eccetera, eccetera. Secondo punto. Un elemento che viene eh, chiaramente detto nel rapporto ma che vorrei precisare in maniera molto secca, la produzione e l'uso del carbone deve essere eliminata a tempi brevi perché è la sostanza che contribuisce maggiormente alla formazione di CO2. Allora ci dobbiamo chiedere quanti centrali ancora funzionano a carbone in Italia? Sono solo quelle dell'Enel? che fanno, inquinano non inquinano, cosa succede e ancora quante miniere di carbone abbiamo ancora in Italia funzionanti funzionanti nel senso cioè, sono le persone che accumulano un carbone che è di per sé dannosissimo eccetera eccetera e questo come capite può, possono rappresentare immediatamente delle indicazioni sulle quali esercitare la pressione Cioè no, non è soltanto, cioè queste sarebbero le prime cose sulle quali impegnare delle risorse eh, finanziarie per arrivare alla eliminazione dei tempi prescritti, quindi entro i prossimi anni, di queste centrali che sono di per sé molto inquinanti. Allora dovrebbero essere dovrebbe essere pianificata la eliminazione dei carburanti fossili. Uso volutamente queste parole, cioè. pianificare la eliminazione cioè noi dobbiamo, non abbiamo un secolo due secoli davanti abbiamo 70 85 anni però per la eliminazione totale quindi abbiamo dobbiamo come dire avere le risorse per il favore del bisogna e iniziare innovabili. subito dobbiamo smettere il più presto possibile eh, non dico subito che quello sarebbe un e poco serio Eh, però dobbiamo cominciare subito a esercitare, mettere in piedi delle azioni che nel giro di sei anni cominciano a far vedere che le nostre emissioni stanno diminuendo. Eh, ovviamente questo per esempio significa anche che eh, non basta investire per le rinnovabili, bisogna sapere anche che tipo di rinnovabili, cioè non sono i grandi impianti, che coprono intere fattorie eccetera eccetera e il problema dovrebbe essere molto diverso se si vogliono raggiungere quelle percentuali dell'80%. E devono essere completamente eliminati i, i roghi delle foreste cioè le foreste che vanno a fuoco sono un qualcosa che è assolutamente intollerabile insostenibile e soprattutto dovrebbe essere avviato immediatamente <coughs> Un piano di rimboschimento in tutte le aree che sono state distrutte, dove le foreste già esistevano, che esistevano in tempi passati e dove dovrebbero essere ricostituite. Anche in questo caso stiamo parlando di foreste, non di eh, piantagione di alberi per usi industriali che sono qualcosa di completamente diverso. E dobbiamo controllare. quali sono le altre emissioni di CO2 cioè qua quando si parla dei fossili delle carburanti fossili eccetera si parla sempre eh, di CO2 ma ci sono altre fonti di CO2 ci sono le fonti di metano quindi ci sono i gas che emettono eccetera quindi bisogna avere un quadro a livello nazionale un quadro estremamente dettagliato di queste fonti e della possibilità, delle potenzialità di riduzione prima e eliminazione poi. Allora, a me sembra che eh, questo tipo di discorso sia eh, particolarmente importante. Io spero che degli altri esperti sul serio, nel senso quelli che conoscono la, la produzione del petrolio, eccetera, eh, comincino a fare... A fornire degli elementi comincino a impegnarsi a questo tipo di che poi di, chiamiamolo esercizio, ma è un, una cosa fondamentale, nel senso che ha un rilievo economico ma soprattutto politico immediato. Quindi tutto questo discorso deve essere assolutamente ripreso e, e dovremo anche trovare la forma per esercitare la, una pressione corretta. Io penso sempre per esempio che. In tutte le attività sindacali, eh, quelle delle, che, diciamo, che sono presenti eh, nelle attività di produzione industriale, l'idea del risparmio energetico dovrebbe essere una richiesta eh, della contrattazione, cioè dovrebbe essere una imposizione del sindacato che dovrebbe chiedere che ogni impresa limiti eh, le sue emissioni e eh, cominci invece A, eh, diciamo, a produrre con meno energia possibile per unità prodotta ecco tutto questo però eh, appunto richiede degli spostamenti nelle posizioni politiche eh, particolarmente pesanti e quindi dovremo parlarne ancora eh, sì eh, abbiamo chiuso la trasmissione a me viene da fare un così una riflessione amara cioè sul fatto che l'attuale governo eh, è addirittura più Liberista, mh, più fan del capitale, dei, degli im trattino prenditori, eh, il trattino lo, lo metto io. Eh, la, mh, è, è un governo che appunto guarda la, al passato, al passato remoto, quindi altro che eh, transizione o. O cambiamento di paradigma economico del modello produttivo qui eh, con uno sblocca Italia che è di fatto appunto è uno sblocca trivelle, si vuole rilanciare l'energia dei idrocarburi eh, su un territorio fragilissimo e, e a grande rischio come il nostro sia per mare che per terra senza contare che questo tipo di sviluppo tra virgolette presunto sviluppo va a contrastare direttamente con alcune nostre grandi ricchezze che sono il turismo l'agricoltura biologica e, e quindi anche ricchezza che verrà distrutta da questo da questo sciagurato piano che appunto in accordo con gli industriali che infatti si sperticano le mani per applaudire mago Matteo che sta facendo molto di più di quello che potessero sperare da Berlusconi e tra l'altro una eh, questo vabbè ti ti chiedo insomma anche un breve commento in chiusura Quello che io leggo da, dagli articoli di tantissimi economisti che l'errore fondamentale di questo governo è pensare che attraverso tutte le facilitazioni possibili e immaginabili agli industriali, uh, alle aziende, si possa creare eh, lavoro, uh, fermo restando che in realtà gli imprenditori non creano mai lavoro, il lavoro lo crea il mercato e poi loro assumono perché pensano di poter vendere e avere profitto, perché viceversa se il mercato è in caos, infatti loro non assumono possono aumentare i profitti, questo sì ecco, questo gli garantisce Mago Matteo Se, se, se, se non hai da commentare chiudiamo. chiudiamo qui la trasmissione questa è Onda rossa 87.9 in FM Entropia Massima vi dà appuntamento alla settimana prossima quando inauguriamo il ciclo di salute sotto attacco parlando dei eh, cibi che eh, fanno male, che subiscono l'inquinamento, che sono poveri di sostanze eh, nutritive buon ascolto sempre su 87.9 di Radio Onda Rossa Oh,